Vi ska ta och kasta, kasta en liten blick i dagens tidning. På första sidan i DN idag står det så här. Var fjärde svensk behöver glasögon. Det var, det var inte dåligt. Vi har kallat hit för att få tala lite om dessa saker. Optiker, Titta lite Lindemann. Hjärtligt välkommen! Ni... Behöver inte lägga bort glasögonen för min skull? Nej, hela... ja. Nej men jag kan inte ha hit dem så Nej, det se om de vi... är bra. Du, ni, ja. du kör själv utan glasögon? Jag kör själv, jag har falkögon, mm. Det Vad vill ni höra? Vill jo, ni prata om? Det. det låter mycket tycker jag, var fjärde svensk behöver glasögon. Det, ja, det är en strålande men... tider då? Det är det, det är väldigt rolig bransch egentligen. Man ska ju designa, glasögon ska ju inte vara, bara vara ett synverktyg. Nu för tiden är det ju... Kan man säga ett smycke, en prydnad för ansiktet på många sätt ja. Och det är väldigt roligt att kunna designa trevliga och glada glasar Vi har ju väldiga möjligheter i våra dagar I jämförelse med på stenåldern till exempel När de fick köra med gamla flintbitar i ögonen det var, det är... Nej, nu, nu är det bättre på ja, många sätt. Ja. ja, men och, och, du är expert på det där. Jag eller? är expert. Jag har till exempel konstruerat en av mina finaste modeller nu. Det är studieglasögon för studerande. Ja. De vill runda sig och är det belysning inbyggd som man ser ner i boken. Sen är de runda så de skimmer. Alla som studerar, de får ju såna här mörka ringar kring ögonen. Ja. Studiecirklar kallas det för. Det de, de, de skymmer det liksom så, ja. Det var en fiffig Både snygga och trevliga. Sen har jag en annan modell som jag har för sådana som... Eh... Som har sådana här påsar, systempåsar under ögonen så här. Då har jag en liten modell med små BH liksom under som man lyfter in under. Både värmer och klär, väldigt trevligt. Min senaste modell är emellertid annorlunda. Annorlunda? Ja, jag har lagt märke till att det finns sådana där glas som ändrar sig när det blir ljus så blir de mörka och så vidare. Har du sett sådana där Alltså de mörkna när det blir ljus Och de ljusna när det blir mörkt de mörka, Hela det där det, har jag, det är en del som brukar ha det för att det inte ska synas Att de blir röda i ögonen På fester och sådan Jaha. Nu har jag konstruerat en modell för nykterister Som ändå vill hänga med liksom Jaha. Som är tvärtom Att de blir rödare och rödare och rödare Jaha. De är tidsinställda Så framåt vid tolv tiden så är de jävla Mycket spräckliga över hela så jag Rödspräckliga Och sen klockan ett så utbyts Iris mot eh, en sån här nej till atomkraft märker jag ja. Och klockan kvart över ett så blir det i dansar tango Ja det, blir så där. det finns olika modeller Det är modeller. det häftigaste laget Det är i laget. Ja. Det, det, det Jag ska sluta med det där tror jag Nå i alla fall Vad är det mera? Jag kan berätta. Jo jag har ju en kund Jag hade en kund väldigt trevlig Pojk, det är en skådespelare Han är så väldigt kokett ja. Det är många skådespelare som inte vill bära glas Han är så fruktansvärt närsyn Jag tror vi att se om han skulle komma till min mottagning Klockan två Var det väl fjorton säger man. Det är alltså två ja. Och, jag, och jag, jag har ju min, min På tionde våningen där i Hötogshuset Ett av Ja Då kommer jag, kom jag Jag hade varit på lunch kom, Så står han där inne i telefonhytten Där nere kom och kommer och säger Jävla hästen går inte så han jag, så föll han med med upp, så kom vi upp. Och han och sa säga, han gick på dön och så sa han, jag måste gå och Så så prang så hälsar, gick han in i stedskrubben. Ja. ja. En, en så egendomlig människa Ja, han var inte så näsint. Det var totalt en Ja, det är en förskräcklig typ. Ja. Men i alla fall. Vad var? Du berättade om. Vi eh, var ja, upp nu på, på din våning Vi där. var upp på min våning ja. Och så gick han in i garderoben. Kom jag ihåg så hälsar han på moppen och så god då Larsson kom jag åh. Sen öppnar han fönstret och kisar ut på gatan. Kommer jag ihåg? Och så kom han kommer och och Kommer han kommer ut till mig så är det folk i botten. Så han ja. Och sen så ja, just sen var det det. Han ville ha såna där glas jag kommer ihåg nu. Det var det jag kommer ihåg nu. Ja. Han ville ha såna där glas. du har sett såna där solglasögon som är spegelglas ja. som är spegel man ser en spegel otäckt ja. och tittar på folk så men han är så fruktansvärt Så Han vill ha spegelglaset inåt så att det titta på sig själv ja. Så var han. Ja ah, nej det var en besvär Jag var ute med hans hustru häromdagen <laughs> ja, ja. Hon var ledsen för det där. Han, ville inte, han, ville, han ville ju inte ha på. Hon, vi var ute och satt och Käkade Vi var faktiskt på restaurang tillsammans och så, Bittade, ja, är det? Nej bara vi två, bara hon och jag Väldigt vackert mm. <här> alla såhär ja. ja Mm, Nå, alla fall, mm. Lång, Man skulle vilja hänga i lockarna Det har ju inte med detta att göra Men i alla fall vi satt där och hon ut Plötsligt så började hon gråta Va? Tårar tilldrad efter sina Så började, jag kände hennes parfym Hon böjde sig fram mot mig Och så började hon träva i min potatismos Ja, jag åt korv och potatismos nämligen ja, i potatismos. Så vad är det, darling? Så, jag kallade henne för darling Hon är, hon är i, i filmen nämligen Så vad är det, darling? Och jag har tappat mina kontaktlinser Så ja.